Sura tul-Jathiya imeteremka Makkah. Imeanzia sura hii kwa harufi mbili katika harufi za alfabet na ikafuatiliza kwa kubainisha kuwa kuteremshwa Qur'ani kumetokana na Mwenyezi Mungu mwenye nguvu mwenye hikma. Kisha ikazitaja dalili za uumbaji na za kiakili kuthibitisha itikadi ya imani na kuitia watu waifuate. Hali kadhalika imekusanya wito kwa wenye kukadhibisha ishara. Kisha ikaingia kuzihisabu neema za Mwenyezi Mungu na fadhila zake kwa waja wake. Na ikawataka waumini wa wasamehe makafiri wanaoukanya, kwani Mwenyezi Mungu peke yake ndiye wakumlipa kila mtu kwa alilotenda. Kisha sura baada ya hayo ikazungumzia vipi Mwenyezi Mungu alivyo fadhili wana wa Israeli kwa kuwapa neema nyingi na hitilafu zilizozuka baina yao ambazo Mwenyezi Mungu atazitolea hukumu siku ya kiyama kisha ikaingia kufarikisha baina ya waliofuata haki na waliofuata matamanio wakakanya kufufuliwa na wakapinga ishara za uweza kwa kutaka kufufuliwe baba zao na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kuhuisha na ndiye mwenye kufisha yeye anao ufalme wa kila kitu na siku watakapokusanywa wapotovu kila nafsi itaitwa ikapokea kitabu chake hapo watafuzwa umini na watakemewa walio Sura tena inarejea hadithi ya kule kuikata kwao saa ya kiyama na kuzikadhibisha ishara zinazoionyesha na vile Mwenyezi Mungu atavyosahau wao kama wao walivyosahau hii siku na ikabainisha kuwa makazi yao ni motoni kwa kule kuzikejeli kwao ishara za Mwenyezi Mungu na kudanganyika kwao na dunia na sura imekhitimisha kwa kumsifu mumba mbingu na ardhi mwenye utukufu kote humo مَنِي غُوفُو مَنِي حِكْمَة أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَجِئْنَا لَمَنِذِ الْمُنْغُو مُنْغِي وَرَحْمَة مَنِي a mim tanzilul kitabi minallahi alaziz alhakim wa kitabu umetoka kwa Mwenyezi Mungu mwenye nguvu مِنْ حِكْمَةٍ إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ حَقِيقَةً كَتَى كَمْبِڠ وَنَأَرْضِ ذِكُو إِشَارَةٍ قَوَاؤْمِنِينَ وَفِي خلقكم وما يبث من دار batin ayatin liqaumin yuqinoona na katika umbolenu na katika wanyama aliyowatawanya zimo ishara kwa watu wenye aklni wa ikhtilafi laili wan-nahari wa ma نزل الله من السماء رزقا فاحيا به الارض بعد موتها وتصريف الرياح ايات لقوم يعقلون nakupishana na mchana na rizki anaitiremisha mwenyezi Mungu kutoka mbinguni Na kwayo akaifufua ardhi baada ya kufa kwake na mabadiliko ya upepo ni ishara kwa watu wenye akili tilka ayatul lahi natluha alayka bilhaq fabi ayi hadithin ba'da lahi yu'minun izi aya za mwenyezi Mungu tunakusomea kwa haki basi hadithi gani watakoyaiamini baada ya Mwenyezi Mungu na aya zake wailu likulil afakin athim awale wake kila mzushi mwenye dhambi yasmau ayati llahi tutlaa alayhi thumma yusir mustakbiran ka allam fabashirhu bi'adhabin aleem anaysiki aya za mwenyezi mungu wakisomewa kisha anashikilia yale yale yaliyokatazwa na anajivuna kama kwamba hakuzisikia basi mbashirie adhabo chungu wa idha alima min ayatina shay'an ittakhadha huzwa ulaiika lahum adhabun muhin na anapokijua kitu kidogo katika aya zetu ukifanyia mzaha watu hao ndio watakaokuwa na adhabu ya kufehehesha Min waraihim jahannam wala yughni anhum ma kasabu shay'an wala matakhadhu min duni allahi awliya Walahum athabun azim Na nyuma yao ipo jahannam Na walio ya chuma haya tawafaa hata kidogo wala walio washika badala ya mwenyezi mungu Na watapata athabu kubwa Hatha huda Waladhina kafaru bi ayati rabbihim Lahum athabun mirrijazin alim Huu uh, ni uongofu na wale wale waliozikataa ishara za Mola wao Mlezi watapata adhabo inayotokana na ghadhabu iliyo chungu. Allahu alladhi sahhara lakumul bahra litajriya alfulku fihi biamrihi wlitabtagu wlitabtagu min fadlihi wal'alakum tashkurun. Mwenye Mungu ndiye aliyeifanya bahari kutumikieni. Ili humo zipite marekebo kwa amri yake na ili mtafute fadhila yake na mpate kushukuru wasakhkhara lakum ma fi ssamawati wa ma fi al-ardi jamian min inna fi dhalika laayatil liqaumin yatafakkarun namefanya vikutumikieni vilivyomo mbinguni na vilivyomo katika ardhi vyote vimetoka kwake hakika katika hayo zimo ishara kwa watu wanaofikiri qul lilladhina amanu yaghfiru lilladhina la yarjun ayama allahi lijzi qauman bima kanu yaksubun wa ambi walioamini wa wasamehe wale wasiozitaraji siku za mwenyezi Mungu ili awalipe kwa waliokuwa wakia choma. 'amila nafsih, wa عليha, turja'un. Mwenye kutenda mema basi ni kwa ajili ya nafsi yake na mwenye kutenda uovu ni juu yake mwenyewe. إِشَمْتَرُدِشُوا قُمُولا وَيْنُ مُلِيزِ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ na hakika tuliwapa wana wa Israili kitabu na hukumu na unabi na tukawaruzuku vitu vizuri vizuri na tukawafadhilisha kuliko walimwengu wote wa, wa atainahum baynatin min al-am famahtalafu illa min ba'dima ja'ahum al-ilmu baghyan Inna rabbaka yaqdi baynahum yawm al-qiyamati fima kanu fihi Natuka wapa maelezo wazi ya amri basi hawakhitalifiana ila baada ya kuwajia ujuzi wa ajili ya uhasidi uliokuwa baina yao hakika mola wako mlezi atahukumu baina yao siku ya kiyama katika mambo aliyokuwa kikitalifiana thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa al-ladina la ya'lamun isha tukakuweka wewe juu ya njia ya haya mambo basi fuate wa la tusifuate matamanio ya wasiojua kitu innahum la yughnu ank minallahi shay'a wa inadh-dhalimin ba'dhuhum awliya'u ba'dh wallahu waliyyul muttaqin wa hakika hao hawatakufa kitu mbele ya Mwenyezi Mungu na hakika wenye kudhulumu ni marafiki wao kwa wao na Mwenyezi Mungu ni rafiki wa wamchao Hatha basairun linasi wa basairu huda wa rahmatun liqaumin Izi ni dalili zilizowazi kwa watu wote na ni uongofu na rahma kwa watu wanaoyakinisha am hasiballadhina jatarahu yeah. s-sayati an naj'alahum kalladhina amanu wa 'amilu s-salihati sawa am mahyahum wa mamatuhum Wanadhani, wanaotenda maovu kuwa tutawafanya kama walioamini na wakatenda mema sawasawa uhai wao na kufa kwao ni hukumu mbaya wanayohukumu. <tos> wa khalaqa Allahu as-samawati wal-ardha bil kullu nafsin bima kasabat wahum la yuzlamun. Na Mwenyezi Mungu ameziumba mbingu na ardhi kwa haki na ili kila nafsi ilipoe yale elio ya chuma nao hawata dhulumiwa afara aitaman الله ilahahu hawa huwa ilaha hu adallalahu ala ilm wa khatama ala wa wa khatam ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawatan faman yahdihim min ba'dillah afalatadhakkarun ye yeah, umemona aliyafanya matamanio yake kuandia mungu wake na mwenyezi mungu akamwacha potee pamoja na kuwa ana ujuzi na akapiga muhuri juu ya masikio yake na moyo wake na akambandika vitanga machoni mwake. Basi nani atamwongoa huyo baada ya Mwenyezi Mungu amkumbuki? Waqalu ma hiya illa hayatun na dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad wama lahum bidhalika min ilmin innahum illa yadhunnun walisema, hapana ila hu hayatu wadunyani tuafa natwaishi na hapana kinachotuhiliki isipokuwa dahari lakini wao hawana elimu ya hayo illa wao wanadhani tu wa idha tutla alayhim ayatuna bayyinatin ma kana hujjatuhum illa ma kana illa in kuntum sadiqin na wakisomewa aya zetu zilizowazi hawana hoja ila kusema waleteni baba zetu ikiwa nyinyi ni wasema ukweli. Inna Allahu yuhyikum thumma yumitukum thumma yajma'ukum ila yawmil qiyamati la rayba fihi walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Sema Mwenyezi Mungu anakuishieni kisha anakufisheni. Kisha anakukusanyeni siku ya kiyama isiyo na shaka. Lakini watu wengi hawajui. Walillahi mulkus samawati wal ard. Wa yawma taqumus yawma idhi, yakhsaru, Na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye ufalme wa mbingu na ardhi. Na siku itaposimama saa ya kiyama siku hiyo wataangamia wenye kushikamana na upotovu wataraka kullummatin jathiyah kullummatin tudaa ila kitabaha alyawma tujzauna ma kuntum taamalun na utauona kila umma umepiga magoti na kila umma utaitwa kwenda soma kitabu chake. Leo mtaalipo amliokuwa mkiyatenda. Hadha kitabu na yanطقu alaykum bilhaq. kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Hichi kitabu chetu inasema juu yenu kwa haki. Hakika sisi tulikuwa tukiaandika mliopoa mkiatenda fa ammal ladhina amanu waamalu ssalihati fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatihi dhalika huwal fawzul mubin ama wa amini, na wakatenda mema mola wao mlezi atawatia katika rehma yake huko ndiko kufuzu kulio wazi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 wani hamkuu mkisomewa aya zangu nani mkapanda kichwa na mkawa watu wakosefu wa idha qila inna waadallahi haqqun was saa'atu la raiba fiha qultum ma nadri mas saa'ah Kultumma ma nadri ma saa'atu inna dhanna illa dhannun wama nahnu Na Naikisema hakika ahadi ya mwenyezi Mungu ni kweli na saa haina shaka nyenye nye mkisema hatuijui hiyo saa tunadhania dhanna tu wala hatuna yaqini wabada lahum sayiatu ma amilu wa haqa bihim ma kanu bi yastehzi'um basi ubaya wa waliyatenda utawadhhirikia na yatawazunguka waliyafanyia maskara wa qila alyawmana kama liqa yaumakum hadha wa ma'waakum annar wa ma'waakum annar wa ma lakum min naseerin na itasemwa leo tunakosahauni kama nyinyi mlivyosahau mkutano wa siku yenu hii na mahali penu ni motoni wala hamna wakukunusuruni dhalika bi annakum ittakhadhtum ayati Allahi huzwan wa gharatkumul hayatud dunya falyawma la yukhrajuna minha wa la hum yusta'tabun ayo ni kwa sababu nyinyi mlizifanyia mzaha aya za Mwenyezi Mungu na maisha dunia, ya dunia yakakudanganyeni basi leo Hawatatolewa humo wala hao hawatakubaliwa udhuru wao. Fa lillahi alhamdu rabbis wa rabbil ardi rabbi sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wa mbingu na Mola mlezi wa ardhi. Na Mola mlezi wa walimwengu wote. Wala hul fi fis wal ardi wa huwal Na ukubwa ni wake yeye tu mbinguni na katika ardhi. Naye ni mwenye nguvu, mwenye hikma.